Bon dia. Gràcies per venir en aquesta roda de premsa convocada en, en torn o amb la voluntat d'explicar el que vam anunciar mitjans de comunicació a inicis d'aquesta setmana i vam comunicar així també mateix en els portaveus dels bus municipals en comissió informativa el, aquest dilluns passat del de, projecte o la voluntat que tenim com a Ajuntament de Figueres de reformular, repensar ...reconsiderar eh, tot el que ha estat l'organització i el contingut de l'actual Museu de l'Empordà. Eh, volíem explicar una mica més del que s'ha difós en mitjans de, de comunicació... ...perquè entenem que és un projecte important... ...entenem que és el compliment també d'una promesa electoral... ...el programa electoral de Convergència i l'any 2011... Un dels punts estratègics en matèria de cultura i de dinamització de l'activitat cultural de la ciutat era el repensar, el reformular el Museu de l'Empordà. Estem satisfets com a govern de la, de la política municipal que s'ha vingut fent en cultura i això és d'agrair el tinent d'alcalde i, i regidor de cultura i un cop reorganitzades totalment el que han estat les escèniques amb una bona programació de teatre amb una, dinam amb una dinamització del, del que han sigut la sala de la, de la catequística i el, i el teatre jardí un cop organitzat programació teatral que considerem molt, molt exitosa un cop reorganitzat el que ha estat el servei de biblioteca també d'una manera molt exitosa amb també relleu de, de la direcció ampliació d'horaris, és un bon servei, doncs ara volem abordar el que és la reorganització del Museu de l'Empordà tal com portàvem en un programa electoral, en el nostre programa electoral de Convergència i Unió. Vam explicar els mitjans de comunicació amb nota de premsa una mica per on anirien orientades aquestes línies d'actuació d'aquesta reformulació del museu. En Josep Maria Godó us explica el contingut concret. Moltes gràcies. Bé, doncs eh, en el que s'explicava eh, a la nota de premsa doncs, el que es seria d'ampliar aquesta informació fent referència que, que el Museu de l'Empordà eh, segueix, el que es pretén és que segueixi, no es tanca. Eh, senzillament el que es pretén és ampliar totes les seves funcions que es desenvolupa amb, amb les activitats museístiques concretes i que ja està desenvolupant amb projecció de, de, de nous artistes emergents a la ciutat, de projecció de la història de, de, artística de Figueres, ampliar-la eh, com doncs, integrant-la dins del servei de cultura de, de l'Ajuntament de, de la ciutat, eh, igual que hem fet, doncs, eh, que ho explicava abans a l'alcaldessa, doncs amb la biblioteca, amb el teatre, el que és lògic és que si dins la biblioteca doncs, es dinamitzen tot el que busquem, en definitiva, és que dins de l'equipament del Museu de l'Empordà doncs, es dinamitzi tota l'activitat artística de la ciutat, que en aquests moments d'alguna manera està sectoritzada per una banda o Servei de Cultura i algunes coses es fan eh, des, de, des del Museu de l'Empordà. Eh, exemples clars doncs, són, per exemple, doncs, l'exposició que hi ha en aquests moments eh, que avui s'hi justament aquesta tarda, que és... Doncs, un, una proposta que s'havia fet des de l'equip de govern i justament doncs, és un projecte de 3 anys i que es desenvolupa i que es va encarregar i que, mitjançant un conveni, juntament, Ajuntament, el Museu de l'Empordà, doncs, es desenvolupa dins. O el mateix que passa amb l'Ingravid, eh, que estem fent doncs, les activitats de l'Ingravid doncs, que en principi estaven assumides des de l'Ajuntament es va passar perquè es pogués desenvolupar des del Museu de l'Empordà i el que es patent, doncs, això, les múltimes, múltiples exposicions que ens demanen per venir figueres, i que vosaltres coneixeu-ho de sobres, de l'ús de Casa Empordà o de l'antic escorxador, o amb altres espais que gestionen des del Servei de Cultura, doncs, que es puguin gestionar directament des del Museu de l'Empordà com a centre d'art. Uh, després, les beques de recerca o les, o les beques de gita, igualment, no? que sigui directament des del Museu de l'Empordà. O sigui, el que es patent, és que siguin per una banda, el Museu de l'Empordà segueixi tota la feina que s'ha fet i que és molt bona i que és positiva i ampliar-lo integrant-lo dins del servei de cultura de l'Ajuntament eh, tal eh, seguint el mateix model doncs, que s'ha fet com s'ha dit amb biblioteca i amb, i amb arts escèniques. i, i a partir d'aquí s'ha doncs, anat desenvolupant tot aquest projecte que es havia eh, dissenyat una, una mica doncs, eh, si això comportarà doncs, eh, reorganització del servei de cultura de l'Ajuntament per tant Uh, aprofitar doncs, el, el, el personal que hi ha en aquests moments, uh, si cal doncs, ampliar-lo i donar potència en aquest equipament uh, més del que realment té eh? i en cap moment el que ara de molt clar és que no es pretén ni, ni tancar ni, ni fer cap, cap cosa rara, o sigui, que es tracta senzillament d'ampliar aquestes funcions aprofitant doncs, el que és el servei de cultura i el, i el, i el projecte que tenim del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Figueres. Sí, per completar una mica el que és aquesta informació més de continguts, també m'agradaria emmarcar una mica el que ha estat l'estructura i els, els components d'aquest Museu de, de l'Empordà, una mica per, per entendre un va aquest procés. No? Museu de, de l'Empordà està constituint un consorci que en en part Consell Comarcal de l'Empordà Fundació Gala-Salvador Dalí i Ajuntament de Figueres. Aquests tres membres que composen actualment aquest consorci hem parlat a nivell de direcció política o de, de, de direcció representativa de la, de la Fundació de Dalí, en aquest cas president del Consell Comarcal, jo mateixa com a alcaldessa i representant de l'Ajuntament, i tots tres som unànims amb la voluntat de dissoldre el Consorci i que aquesta activitat portada a terme per al Museu de l'Empordà sigui assumida íntegrament des de l'estructura de l'Ajuntament de Figueres. Sense perjudici que el Consell Comarcal segueixi fent l'aportació econòmica que venia fent el Museu de l'Empordà i sense perjudici també que la Fundació de l'IS segueixi fent aquesta aportació econòmica. Per tant, el que fem és ajustar-nos a una llei estatal, a l'Arsal, que ja n'hem parlat en altres ocasions, que vol eh, simplificar estructures. Però l'activitat, el contingut del museu, se seguirà portant des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Figueres. El pressupost d'aquest consorci, aquesta activitat, era assumida amb un 97% de pressupost públic. Diputació de Girona, Ajuntament de Figueres, Generalitat de Catalunya i una aportació per part de la Fundació Gala Salvador Dalí. Amb un, un 97%. El 3% era el rendiment propi de les entrades. Per tant, fons no canvia absolutament res canvien la forma que, que, que suposa una dissolució d'un un, un, un consorci aquestes aportacions públiques que són transferències corrents directes de pressupostos públics de la Diputació, de l'Ajuntament, de la Generalitat i seguiran arribant a l'Ajuntament de Figueres I en aquest cas el que estava l'Ajuntament de Figueres es quedarà l'Ajuntament de Figueres i s'organitzarà des d'aquí això és el que passarà a hores d'ara amb Museu de l'Empordà o, bé, a hores d'ara, avui dia, a 1 de gener. Eh? Quan, quan se dissolgui el consorci, pròximament, a les pròximes setmanes, ens, re ens reunim els, que, els membres que, que composem el patronat i, eh, d'acord amb el parlat, s'aprovarà eh, aquesta dissolució d'aquest aquest, aquest consorci. I això suposarà assumir-lo amb gestió directa per part de, de l'Ajuntament de, de Figueres. Eh, pregunteu vosaltres si teniu alguna qüestió tan tècnica com de contingut perdó, ens oblidàvem ens oblidàvem d'un tema important Dius, com, com, el, com el repensarem aquest, aquest museu eh, crearem una comissió formada per, tant per personal tècnic com per personal polític com representants civils del, del món de la, de la cultura de Figueres que repensaran aquest museu es crearà una comissió que dependrà, o sigui, es crearà en el sí d'aquest Ajuntament, amb, tant amb, amb representants polítics com tècnics, com eh, persones de la societat civil figarenca vinculades al món de la cultura o enteses amb, la, amb, el, amb el món de la, de la cultura i també de l'ensenyament, perquè tenim una voluntat de que realment el futur Museu de l'Empordà cregui sinergies amb els, amb els instituts i les escoles de la, de la ciutat principalment amb qui està fent estudis de batxillerat artístic amb l'Institut de l'UFEU. Per tant, aquesta comissió, aquest Consell Assessor, aquest Consell de Savis, diríem, en, en àmbit cultural, crec que ens serà molt vàlid per repensar aquest Museu de, de l'Empordà. Hem fet una descripció en àmplia del que és, o a nivell jurídic, el que, el que implica i a nivell de, de contingut que on anirà Uh, aquest repensament, aquesta repensada i la voluntat que tenim des de, de l'àmbit polític tant des d'Ajuntament de com, de, com de Consell Comarcal d'anar cap aquí pregunteu es planteja que hi hagi alguna altra direcció o, o es dirigirà directament només des de l'àrea o hi haurà una figura d'una persona que també ho dirigeixi com es la voluntat que és de moment el museu amb l'activitat actual que té seria portat per al cap de cultura de l'Ajuntament de Figueres Per tant, un cop s'effectuï el cessament a final d'any de l'actual directora aquesta plaça quedaria vacant i no és la voluntat nostra incorporar la immediatament sinó que crec crec que és més lògic en un futur quan estigui en el museu pensat eh, s'escollir un, un director Clar, però de moment no, no tenim la voluntat de, de seleccionar un director ara mateix crec que es pot assumir amb l'activitat actual pel, per part del, del cap de, de cultura de l'Ajuntament us ah, doncs dieu que voleu repensar el museu perquè no s'estava satisfet per la vingua passadera o... Mm, crec que creiem que es pot dinamitzar molt més dèiem que se li pot treure molt més rendiment, hem parlat d'aquesta doble vessant que volíem assolir, explotar molt més la seva vessant de museu d'art local i comarcal, té un fons d'art important, s'ha de fer molt més visible, i per altra part aquest centre d'art, o centre de creació i dinamització artística, que comportaria doncs, tota aquesta relació amb altres equipaments culturals i amb altres instituts de, de la ciutat, amb joves artistes amb creadors o sigui té aquest doble vessant museu d'art local comarcal i centre d'art o centre de artística i la comissió aquesta de repensar-lo ha esperat després de que es disolvi el consorci si en test o... o tès com sí, ho, hem, i... ho hem anunciat ara amb uns efectes que aniran passant d'aquí a, a final d'any 31 de desembre d'acord amb la llei estatal ha de, ha de disoltres val? per tant els passos seran convocar comissió del, perdó, el patronat del Consorci, eh, acordar la seva dissolució, amb efectes de 31 de desembre. Per tant, a 1 de gener passarà aquesta activitat de se directament per part de l'Ajuntament de Figueres i llavors és quan es prendran els acords des de l'Ajuntament d'anomenar un, un consell assessor i a partir d'aquí treballar si sí, fa temps s'havia parlat una permuta en la Casa Francesc no ho tens a veure s'ha cap... par... parlat jo sé que se'n si parla des de fa anys de la, de la, la possibilitat de que el Museu de l'Empordà canviés d'ubicació també eh? hi ha unes limitacions estructurals en l'actual edifici sobretot en, en tema d'accessibilitat a la primera planta que ens faria molt més explotable el que és la sala d'exposicions aquí la sala, eh? sala que dona al carrer doncs, eh, l'edifici necessita reformes i s'havia estudiat la possibilitat d'un canvi d'ubicació d'aquest museu de l'Empordà ben ve al costat d'aquesta Casa Fages que és una casa maca, molt maca que està tancada però eh, bé, la Casa Fages és de propietat particular una permuta hi ha, hi ha unes complicacions jurídicas qüestions tant d'ordre econòmic com d'ordre jurídic que realment eh, fan molt, molt, molt molt difícil pensar que el Museu de l'Empordà pogués anar a la Casa Fages per equivalència de valors per, per, per, per, per, per qüestió econòmica, vull dir que eh, era una idea, era una idea però que realment és molt difícil portar-lo a la pràctica tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista jurídic, de... de... Penseu que l'actual Museu de l'Empordà és un, un museu que està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. No, nacional, sembla que és, eh? No, és, és nacional mentre es mantingui com a museu. La col·lecció no l'edifici. Perquè protegeix una col·lecció. L'edifici està catalogat com a bé cultural d'interès nacional mentre sigui museu. Bé, bueno, doncs sí és el que bé, és el que és per tant eh, hi ha uns temes de protecció parlar de permutes o no, de, de canvis d'edifici és una qüestió molt complexa eh, la Casa Fages és de propietat privada requereix una rehabilitació importantíssima bé, sé, sé que havia estat una idea en anys anteriors però no, no és una idea que ara veiem portable a la pràctica ni ara ni en els propers eh, anys Uh, us podeu imaginar el volum econòmic que això suposa per tant, uh, estem on estem estem en l'edifici de, de la Rambla estem en aquest edifici inaugurat el 1971 per tant, anem a veure com projectem un nou edifici optimitzant la seva façana, la seva visibilitat i fent sobretot accessible i molt més visitable i utilitzable aquesta, aquest, aquest museu si es vol dinamitzar vol dir també que s'injectaran més diners o... aquí la pregunta que jo faria és què és primer, l'ou o la gallina no? és a dir eh, s'injectaran molts més diners quan tinguem projecte és a dir, es podria haver fet al revés posar-hi diners i a partir d'aquí pensar en projecte, preferim que no eh? quan, quan hi hagi un projecte si és, el, si és la voluntat política i és el que considerem idònic i posarem, posarem més diners si sí cal, és a dir quan tiquem el projecte sabrem què volem fer i què val no no a... què arrisca? és a dir, el museu seguirà com ara, fent el que feia ara amb el, amb el, amb el pressupost d'ara jo ja no pateciparà en el nou projecte gens. Bueno, D'aquesta aquest, pensada em podria sortir un, un nou director. És una cosa que eh, anirà passant en els propers temps. És a dir, no Penseu cara ara, si, si us hi fixeu, esteu, us emoveu en, en el món dels equipaments culturals, en el món de, de la cultura segur que sí, que sou periodistes molts que us dediqueu a aquest tema justament ara s'estan convocant molts concursos de, de selecció de directors, ho coneixeu, perquè per, per ajustar-se justament en aquesta exigència legal mm, anem fent els passos anem fent, és a dir eh, hi haurà un nou director ara? No no, ara avui dia el de gener, no primer crec que l'hem de pensar cre eh, creem una comissió un consell, assessor i a partir d'aquí anem encaminant cap on pot ser tant el projecte museístic com un, en un futur una nova direcció d'aquest museu però seleccionar un director i començar a pensar no creiem que estigui no idònic el director deia que si sí, l'actual podia participar en el nou projecte en el, en el disseny, no en la direcció o sigui, l'actual si director amb el seu bagatge fins ara per, per, per, per participar en el projecte futur anal disseny, no, uh, no, no la direcció. no, no, la voluntat és és finalitzar amb la amb la direcció a 31 de amb, amb l'actual a, a 31 de desembre. I que establir aquesta activitat, constitució parcial, no es podia fer de structura actual, o pasem les sancions subcontractors a un determinat nou termini per poder de decidir o alguna cosa similar. No, poder de decisió li tenim tot, a formem part d'aquest consorci, vull dir, sí el Consorci, a 31 de desembre, o el disolies o l'escrivies a l'Ajuntament de Figueres. O sigui, amb, amb l'Arsal la, la, no, no es permeten tenir ens públics que no depenguin de, de ningú. Per tant, se'ns planteja aquesta disjuntiva i es diu què fem, disolem el Consorci, simplifiquem estructura administrativa Penseu un consorci requereix secretari d'interventor, requereix un pressupost propi... Bueno, hi ha tota una, tot, tot, tot una exigència, perquè és un ens autònom, doncs era o dissoldre el consorci o escriure'l a l'Ajuntament de Figueres, penjant de l'Ajuntament de Figueres amb, amb, el, amb el pressupost consolidant-lo amb l'Ajuntament de Figueres. Davant d'això ho hem estudiat i creiem que el més racional és dissoldre el consorci L'activitat seguirà sent la mateixa, simplifiquem estructures i penja de l'àrea de, de cultura. Sí. Uh, contestant la pregunta concreta, que si hagués si pogut fer aquesta ampliació de funcions que li veurem al museu, uh, la resposta és no, perquè són competències exclusives de l'Ajuntament de Figueres, uh, de, són competències municipals, Uh, per tant, tot això que dèiem, convocar uh, beques, concursos de, de les exposicions que demana l'Ajuntament uh, o el que he posat aquests dos exemples no?, de, de, de l'ingràvit i, de, i del, del projecte aquest europeu del Montrúix, uh, s'ha doncs, bueno, hagut de fer mitjançant conveni per uh, poder fer la transferència a uh, en aquest concepte no? i després tot el que és el projecte educatiu d'ampliar doncs, més lluny del que és el Museu de l'Empordà, ja doncs, ha sigut molt més queixut i per tant el, el, també és aprofitar doncs, el moment per doncs, ho assumim i ho gestionem tot des del Servei de Cultura que donarà aquest, aquest àmbit eh, molt més dre eh, fàcil i de rendibilització dels doncs, Eh, tots coneixeu perfectament el, el cap de culto de, de l'Ajuntament de Figueres i ja que és una persona totalment competent en aquest aspecte, amb la gestió cultural i per tant, eh, dona aquesta tranquil·litat de que, per una banda, el que és el, el museu seguirà funcionant tal com funcionava, mentre no s'acabi de definir tot, tot el projecte eh, i per tant funcionava i funcionarà bé i, i seguirà funcionant bé i per l'altra s'integraran doncs, eh, totes aquestes accions al Servei de Cultura de l'Ajuntament que donaran aquesta nova dimensió eh, aquesta integració doncs, en el teixit de, de l'Ajuntament de Figueres i en, en el teixit també de tren comarcal O sigui, hem d'entendre una mica que és un canvi gairebé obligat o totalment obligat per llei És un canvi forçat per a llei eh, que donava aquesta doble, una... una dues solucions possibles. Dissoltre el consorci, o sigui, eliminar aquesta estructura autònoma formada per Consell Comarcal, per Ajuntament i per Fundació de l'I, amb uns percentatges molt alts per part de l'Ajuntament, el eh? la Consell Comarcal i la Fundació de l'I, eh? per tant, o el disolies o l'escrivies, que vol dir que el penjaves com si fos un... Doncs, aquí, com, com a ens que pengen de l'Ajuntament, tenim -se, que ser-se, el servei, doncs penjaves al Consorci Museu de l'Empordà. Penjar el Consorci Museu de l'Empordà de l'Ajuntament de, de Figueres vol dir incorporar una nova estructura uh, i per racionalització de, de despeses em en, entès millor que dius si ha de dependre exclusivament de l'Ajuntament de Figueres, tant per tant, disolem el Consorci i incorporem l'activitat a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Figueres. D'aquest consorci, que té un pressupost d'uns 300.000 euros l'any, tant d'ingressos com de despeses, penseu que el 85% són despeses d'estructura i només el 15% queda per activitat. Això entenem que s'ha de, de girar. O sigui, no, no pot ser. No pot ser. Despeses d'estructura és un 85%. Quan dic estructura vol dir tot el que és obligatori i necessari perquè funcioni en consòrcia, des de recursos humans, el personal, manteniment de l'edifici, us podeu imaginar despeses de serveis, de llum, de queda un 15% per, per fer-hi per activitat. No pot ser. Jo entenc que no pot ser. No sé com m'ho digui. Enteneu? Doncs, eh, aquesta activitat, que igualment era finançada per l'Ajuntament, amb, amb encàrrecs efectuats per, per, per l'Ajuntament, l'ingràvid la Bienal de, de, de Montruix i altres activitats es pot fer des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament entenc aquest un moviment de context però, bueno, també... ah, ens ha arribat que... sí, però ens ha arribat eh, sobre una informació que és errònia que, és, que, és, que, es, que es vol tancar o desmantellar el museu no, no, no. És el... no, no es vol ni tancar ni desmantellar el museu això pot afectar algun altre equipament, servei de l'Ajuntament? No, en el, en el programa electoral portàvem biblioteca, arts escèniques i museu de l'Empordà. Eh, els, els equipaments culturals que queden a les ciutats han de néixer, encara s'estan fent, és l'Auditori Convent de, de Caputxins, per tant, eh, aquest, tot, tot serà nou, no, no, no, no. Eh, no. Molt bé, merci.